أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا <تصفيق> أندلسا وزيش وشوائلت حديث السيدشي ستود وعد السيتي دروقي عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل ليلة قد أفتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ليلة أو u osatihi, u osatihi, u ahirihi, u anteha vitruhu ila seha. Kaže, Išra de la Anha, kaže, od svakog dijela noći je klanjao Allaho poslali sani vitre namaz. U prvom dijelu noći, u srednjem dijelu noći, i kaže, u fenteha, znači na kraju završio, zadnja moja stvar bila, da je klanjao vitre ila seha, znači u vrijeme do sehura kada mis' se kuram. Ovaj hadis ukazuje znači opisuje Ajšara dela Hana koji se stane poslednjih satasa namaza. Uglavnom govori o tome da je da je dozvoljeno tapanjati znači vitr e, bilo kad znači od od do sabah namaza. Sve znači u prvom dijelu, srednji dijelu, znači za nje dijelu noći. Da je najbolje u stvari, najbolje da se klanja u zadnjem u zadnjem dijelu noći i na osnonou tako bila praksa poslanika sa njim a i na osnovu Adisa kojem je došlo da se lažao Al šanu skušta u zadnje trećini noći na zemanjsko nebo poznati ha bismo da sve podali i na osnovu njega se dokazuje da je da je najbolje u to vrijeme da se klanja znači, je tada lašano ovaj, i prima dovu i prima istih farta u dobro ogledalom ovaj učenjacu je složno kod toga da se da je početak klanjanja vitr eh, početak maza nakon jaci na maza a raza izlazi se od toga kad je kraj kad je zadnje vrijeme klanjanja vitrena maza pa su eh, pa su ima mali na tome da se klanja vitrena maza do sabaha znači mahaliki šafe su da se klanja vicu nama znači za Sabaha. A imam Ahmed. Imam Ahmed kaže, kaže uh, vrijeme klanjanja kaže sve dok dok se ne završi, kaže uh, ovaj zora. Ila kaže tu du'i, ila yentehi tu du'l Znači da smatra da nakon, da nakon da Feđa, nakon Zori, znači da se smatra da je to vrijeme naklanjavanja. Da je to naklanjavanje. A na tom svegu hanife imam teoriju. O uh -huh. uh, čemu je razkezi među ova dva stava? Ova kaže da klanja da subha, kaže da klanja da Feđa. O čemu je razkezi među ova dva stava? Pa Jedni su do ne jedni su do, do, do zore, a jedni su do klanja sabah namaz. Sad na znači, to mjesto, mjesto dikajmo. A? Oni znači ima mali kišafija smatraju da može se klanjati znači vitr namaz. Naši do do se klanja namaz sabah. A ah, o oh, oh, Hanabil, oh, hana, na tomu sjerbu Hanife i uh, Tevri, oni kažu do zori se klanjaju. A čuto mi razg, izušta dva stava. <coughs> andalusam, andalusam, andalusam,